Ja, hej på er alla nattsödare. Nu är det dags för nattvakten igen. Jag ska ta och bläddra lite grann här i brevhögen. Jag har fått ett brev ifrån en Erik Bergström.